A Lukács írása szerint való Szent Evangélium 7. fejezet. Mikor pedig minden ő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bemének Kapernaumba. Egy századosnak szolgálja pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén, már halófélben vala. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzáküldé a zsidók véneit, kérvénőt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén. Igen, kérék őt, mondván. Méltó, hogy megtednéki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Jézus tehát elméne velük. Mikor azonban már messze volt a háztól, eléjeküldi a százados néhány jó barátját, izenvén néki. Uram, ne fárazz magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond és meggyógyul az én szolgám, mert én is hatalom vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és az egyiknek azt mondom, eredjel elmegy, vagy a másiknak, jövel, eljö, és a szolgámnak szólok, ted ezt, azt teszi. Jézus pedig ezeket halván elcsudálkozik ő rajta, és hátrafordulvá mondja az őt követő sokaságnak, mondom néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találták. És lőn másnap, hogy méne, Nain nevű városba, és az ő tanítványai sokan menének ő vele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, ími egy halottat hoznak valaki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegyasszony vala, és a városból nagy sokaság volt ő vele és látván őt az Úr megkönyörüle rajta, és mondané ki, ne sírj. És odamenvén illeté a koporsót, a vivők pedig megállának, és monda, ifjú, néked mondom, kelj föl. És felüle a megholt, és kezde szólni, és adá őt anyjának. És elfogá mind azokat a félelem, és dicsőíték az Istent mondván, nagy támadt mi köztünk, és az Isten megtekintette az ő népét, és kiméne ő felől lehír az egész Judeába, és a körülvaló minden tartományba. És Jánosnak mind ezeket elmondták a tanítványai. És János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván, elküldi Jézushoz, mondván, Te vagy éj az, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának, Keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván, te vagy él az, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk. Azon órában pedig sokakat gyógyítja meg betegségéből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adá meg szeme világát. És felelvény Jézus mondanékik, Elmenve mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. És boldog, valaki én bennem, meg nem botránkozik. Mikor pedig elmentek a János követei, kezdé mondani a sokaságnak, János felől. Mit látni mentetek ki a pusztába? Széling a Hát mit látni mentetek ki? Puharulába öltözött emberté. ímé, akik drága öltözetben és gyönyörűségben vannak, a palotáiban vannak. Hát mit látni mentetek ki? prófétáté, Bizony, mondom néktek, profétánál is nagyobbat. Ez az, aki felől megvan írva, ímé én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, ki elkészíti előtted a te útadat. Mert mondom néktek, hogy azok között, akik asszonytól születtek, egy sincs nagyobb proféta keresztelő Jánosnál, de aki kisebb az Isten országában, nagyobb ő és mikor ezt hallotta az egész nép és a vámszedők, igazat adának az Istennek, megkeresztelkedvén a János kerességével, A farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát megveték ő magokra nézve, nem keresztelkedvén meg őt tőle. Mondta pedig az Úr, mihez hasonlítsam azért e nemzetségnek embereit, és mihez hasonlók, hasonlók a piacon ülő gyermekekhez kik egymásnak kiáltanak, és ezt mondják. Sípoltunk nektek, és nem táncoltatok. Siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. Mert eljött keresztelő János, akik kenyeret sem eszik, bort sem iszik, és ezt mondjátok. Ördög van benne. Eljött az embernek fia, aki eszik és iszik, és ezt mondjátok. Ími e a falánk és borívó ember, a vámszedők és bűnösök barátja és igazoltatik a bölcsesség minden ő fiaitól. Kéré pedig őt, egy a farizeusok közül, hogy ővel egyék, annak okáért bemenvén a farizeus házába leüle enni. És mi a városban egy asszony, aki bűnös vala, amikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozza egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, Könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában. Ez, ha proféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondané ki, Simon, van valami mondani valom néked, és az mondda, Mester mondjad. Egy hitelezőnek két adósa vala. Az egyik adós vala 500 pénzzel, a másik pedig ötvennel. És mikor nem volt nékik műből megadni, mind a kettőnek elengedé. E kettő közül azért mond meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon monda. Azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondané ki. Igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak. Látod-é asszonyt. Bejövék a teházadba az én lábaimnak vizet nem adál, ez pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál. Ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented. Ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked? Néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg kevésbé szeret, és mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid, és akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja, mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredjen békességgel.